Розділ 37. Джубал та людина з Марса пройшли у вітальню з великим старооблоком. Очевидно, тут зібралося усе гніздо, щоб подивитися новини. На екрані був зображений великий, неспокійний натовп, який якимось чином стримували поліціянти. Майк глянув на нього і здавалося надзвичайно зрадів. Вони прийшли Тепер це повнота. Захопливе очікування, що його початково відчував Джубал, значно зросло, відколи вони зайшли. Проте ніхто не рухався. Це надзвичайно великий натовп, Любий, погодилася Джил. І готовий до навернення, додала Патті. Мені краще переодягнутися, сказав Майк. «На цьому звалищі у мене є якийсь одяг. Патті! Зараз, Майкле!» Джубал промовив. «Синку, це збіговисько видається мені доволі загрозливим. Ти впевнений, що зараз саме час за них взятися?» «О, впевнений!» – відповів Майк. «Вони прийшли, щоб побачити мене. Тож зараз я спущуся, щоб зустрітися з ними». Він зробив паузу, звільняючись від одягу, і одягнувся так швидко, що допомога кількох жінок виявилася непотрібною, оскільки складалося враження, що кожна річ сама знала, куди одягтися і як застібнутися. Ця робота має свої обов'язки, так само, як і привілеї. На шоу мусить з'явитися зірка. «Грокаєте мене?» «Простаки на це чекають», – дюк сказав. «Майк знає, що робить, бос». «Що ж, але я не довіряю натовпам». «Той натовп здебільшого допитливі шукачі, і вони завжди є. О, там присутні й фостеріти, плюс кілька інших незадоволених. Але Майк може впоратися з будь-яким натовпом. Побачиш, правда, Майку?» «Правильно, людоїде». «Зупинися і влаштуй їм шоу!» «Де мій капелюх? Не можу вийти на полуденне сонце без нього!» Дорога Панама кольорів однієї з місцевих спортивних команд ковзнула і вмостилася на голові. Він недбало підняв її вгору. «Ось! У мене нормальний вигляд!» Він був одягнений у своє звичне вбрання для зовнішніх служб в майстерно пошитий і ретельно відпрасований білий діловий костюм, черевики відповідного відтінку, білосніжну сорочку з розкішною блискучою краваткою. Бен відповів. «Єдине, чого тобі не вистачає, так це кейса». «Ти грокаєш, що він мені потрібен?» «Патті, у нас є кейси». Джил підійшла до нього. «Бен пожартував, любий». «Маєш ідеальний вигляд!» Вона розправила його кроватку і поцілувала. І Джубал відчув цей поцілунок на собі. «Іди, поговори з ними!» «Так, час навернути їх!» «Анно! Дюку! Готові, майку!» Анна вбралася у свою довгу мантію справедливого свідка, ототожнившись зі своїм статусом. Дюк стояв навпроти неї. Вбраний трохи не дбало. В зубах він тримав запалену сигарету. На його шиї висів старий капелюх із написом «Преса» на стрічці. А він ще й обвішався камерами та сумкою з інструментами. Вони підійшли до дверей у фойє, спільного для чотирьох фешенебельних номерів. За ними пішов лише Джубал. Усі інші, тридцятеро, якщо не більше, залишилися біля блоку. Майк зупинився біля дверей. На столику поруч стояв глечик з водою та склянки, тарілка з фруктами та ніж для них. «Краще далі не йди», – порадив він Джубалу. «Інакше Патті доведеться супроводжувати тебе назад, повз своїх вихованок». Майк налив собі склянку води, відпив ковток. Проповідування викликає спрагу. Він передав склянку Анні, потім взяв ножа для фруктів і відрізав скипку яблука. Джубалу здалося, що Майк відрізав собі одного пальця. Але тут його увагу відволік дюк, що якраз передав йому склянку. Рука Майка не кровоточила, а Джубал вже звик до спритності рук. Він прийняв склянку, випив трохи і зрозумів, що йому самому пересохло у горлі. Майк потис'юємо руку і посміхнувся. Досить боятися. Це триватиме лише кілька хвилин. Побачимося пізніше, тату. Вони пройшли повз кобр охоронців, і двері зачинилися. Джубал повернувся в кімнату, де були всі інші, все ще тримаючи склянку в руках. Хтось взяв її в нього, і він не помітив оскільки дивився на зображення на великому екрані. Густий натовп накочувався хвилями, і озброєні полісмени могли відкинути його назад лише за допомогою гумових кийків. Подекуди лунали викрики, але здебільшого було чути лише невиразний гул натовпу. Хтось запитав. «Де вони зараз, Патті?» «Вони щойно вийшли з труби. Майкл трохи попереду». Дюк зупинився, щоб спіймати Анну. Вони заходять у вестибюль. Майкла помітили. Його фотографують. Зображення на екрані змінилося на величезну голову і плечі радісного і бадьорого ведучого новин. Нові світові мережі саме зараз у самому центрі подій. Вас вітає ведучий новин «Щасливий Холідей». «Ми щойно дізналися, що самозваний Месія, інколи знаний як людина з Марса, випав зі своєї схованки у готельному номері тут, у прекрасному Сент-Пітерсберзі, місце, в якому є все для того, щоб прихилити вас до гріха. Очевидно, Сміт готовий здатися владі. Лише вчора він втік із в'язниці, використавши вибухівку, яку йому потайки передали фанатичні послідовники». Але міцний кордон, який встановили довкола міста, виявився йому не по зубах. «Ми що не знаємо подробиць?» «Повторюю, ми ще не все знаємо, тож залишайтеся з нами. І на вас чекає сюрприз. А зараз слово нашому спонсору, який надав вам цю замкову шпаринку в останню хвилинку. Дякую, щасливий холідей. І всім вам, добрі люди, які дивляться НСМ. Яка ціна раю!» Надзвичайно низька. Прийдіть і побачите на власні очі єлисейські поля, щойно відкриті як ділянки для забудови для обмеженого кола замовників. Землю зігрівають теплі води неймовірної затоки. Кожна ділянка гарантовано щонайменше на 18 дюймів вище від рівня води під час найбільшого припливу. І зовсім незначна передплата. «Ой, пізніше, друзі. Телефонуйте до затоки». 92928. Я дякую вам, Джек Моріс, та забудовники райського куточка. Гадаю, у нас є ще щось. Так, сер, гадаю, ми...» «Вони виходять з центрального виходу», – тихо сказала Патті. Натовп ще не помітив майка. «Можливо, ще ні. Але вже скоро. Тепер ви дивитесь на головний вхід чарівного готелю «Сан Соупсі». Перли не чи чиє керівництво жодним чином не відповідальне за долю втікача, бо вони постійно співпрацювали з владою згідно з заявою, яку щойно зробив начальник департаменту поліції Девіс. А поки ми чекаємо на подальший розвиток подій, кілька важливих фактів з химерної кар'єри цієї напівлюдини, що виросла на Марсі. Прямий ефір замінили швидкою нарізкою архівних кадрів багато років тому стартує посланниця. Чемпіон здіймається в небо, тихо і без жодних зусиль, завдяки Лайл Драйв. Марсіани на Марсі. Тріумфальне повернення чемпіона. Фрагмент з першого фальшивого інтерв'ю людини з Марса. «Що ти думаєш про земних дівчат?» «Оце так». Швидкі кадри з конференції у Палаці виконавчої влади. Сильно розрекламоване нагородження докторським ступенем з філософії. І все це з напрочуд швидкими коментарями. Ти щось бачиш, Патті? Майк на горі, на сходах. Натовп щонайменше у сотні ярдів від нього. Його не впускають на територію готелю. Дюк щось сфотографував. І Майк затримується, щоб дати йому змогу замінити об'єктив. Жодного поспіху. Щасливий Холідей продовжив, щойно камери знову повернулися до натовпу. Наближення і перспектива. Розумієте, друзі, ця неймовірна місцевість сьогодні опинилася в унікальній ситуації. Відбувається щось дивне, і ці люди не налаштовані жартувати. Їхні закони споплюжили, Охорону зневажили. Отже, вони розлючені, і це цілком справедливо. Фанатичні послідовники цього підозрюваного антихриста не зупинялися перед жодними перешкодами, щоб марними спробами створити безлад і дати своєму лідеру втекти від рук правосуддя. Будь-що може статися. Будь-що. Диктор говорив все голосніше, підвищуючи голос. Так, зараз він виходить. Він йде до людей. Місце дії показали з іншого боку. Майк йшов прямо до іншої камери. Анна та Дюк йшли трохи позаду. Це воно! Це воно! Це кульмінація! Майк, не поспішаючи, продовжував йти до натовпу, аж поки його обриси на стереоблоці не набули реальних розмірів. Так, наче він був у кімнаті зі своїми водними братами. Він зупинився біля краю газону перед готелем, у кількох футах від натовпу. «Ви мене кликали?» – відповіддю йому був рев. Небо затягло хмарами, але саме в той момент сонце вийшло з-за однієї з них і Майка осяяв промінь світла. Його одяг зник. Він стояв перед ними, сама золота юність, вбраний лише у власну красу, через яку у Джубала стиснулося серце. Він подумав, що Мікеланджело в ті давні роки спустився б з високих рештувань, щоб зберегти її для ненароджених поколінь. Майк спокійно промовив. «Подивіться на мене. Я людський син». На екрані з'явилася десятисекундна заставка. Кілька танцівниць, виконуючи канкан, -кан, наспівували Милі дами, скидайте лахміття, найкращу мильну піну збивати біжіть. Мило коханець, не якесь тобі сміття, ніжне для рук лиш тасьму бережіть. Екран затопило зображення мильної піни на тлі звуків сміху дівчат. Потім знову повернулася трансляція випуску новин. «Господь прокляв тебе!» Шматок цеглини влучив Майкові у ребро. Він повернувся до нападника. «Але ти сам, Бог! Ти можеш проклясти тільки себе і ніколи не зможеш від себе втекти!» «Богохульник!» Камінь влучив йому просто під лівим оком. Виступила кров. Майк спокійно сказав, «Воюючи зі мною, ти воюєш із собою. Ти є Бог, і я є Бог, і всі, хто грокають, є Бог, і немає ніякого іншого. На нього сипалося каміння. Майкове тіло кровоточило Почуйте істину вам не потрібно ненавидіти, вам не потрібно боротися. Вам не потрібно боятися. Я пропоную вам воду життя. Несподівано у його руці з'явився келих з водою, який засяяв під сонячним промінням. І ви можете розділити її, коли захочете, і піти далі у мирі, любові і щасті. Камінь влучив у келих і розбив його. Інший вдарив у рот. Осинілими губами в крові Майк посміхнувся, дивлячись просто у камеру, з виразом надзвичайної ніжності на обличчі. Гра світлотіні у стерео створила над його головою німб. «О, мої брати! Я вас так люблю! Пийте глибоко! Розділяйте і зближуйтеся без кінця! Ти є Бог!» Джубал щось прошепотів йому у відповідь. З'явилася заставка на п'ять секунд. «Печера Кангуенда. Нічний клуб зі справжнім смогом Лос-Анджелеса. Свіжі порції імпортуються щодня. Шість екзотичних танцівниць». «Лінчувати його! Дайте покидьку нігерську кроватку!» Крупнокаліберна рушниця вистрелила майже в притул. Її права рука Майка... Перебита біля ліктя, впала додолу. Вона м'яко опустилася вниз. Потім знайшла спочинок у прохолодній траві. Долоня досі зберігала жест вітання. «Стріляй ще, Шорті! Мета близько!» Натовп сміявся і аплодував. Цеглина розбила майку носа, а каміння створили кривавий вінець. «Істина проста!» Але шлях людини важкий. Спочатку ви мусите навчитися контролювати себе. Решта прийде потім. Блаженний той, хто знає самого себе і керує собою. Для його світу любов, щастя та мир ідуть поруч з ним, куди б він не пішов. Ще два постріли з іншої рушниці. Перший постріл – Куля 55-го калібру влучила над серцем, зачепивши шосте ребро біля грудини, і утворила велику рану. Дріб та інша куля влучили у ліву ногу, п'ятьма дюймами нижче колінної чашечки, під кісткою, що стерчала з гомілки зламана, дуже біла, порівняно з червоною раною. Майк злегка хитнувся і засміявся, продовжуючи говорити. Його слова були чіткі й повільні. Ти є Бог. Знай, що шлях відкритий. Прокляття, зупинімо згадування імені Господнього. Ходімо, люди, доб'ємо його. Натовп кинувся вперед, слід за сміливцем скайком. Вони накинулися на нього з камінням і кулаками, а коли він упав, били його ногами. Він продовжував говорити, поки вони били його по ребрах, трощили його золоте тіло, ламали кістки і відривали вуха. Нарешті хтось вигукнув. «Назад, щоб ми могли облити його газоліном!» Натовп трохи розступився після цього застереження. Камери наблизилися, знімаючи його обличчя та плечі. Людина з Марса посміхався своїм братам. Ще раз сказав їм м'яко та чітко, «Я люблю вас». Необережний цвіркун стрибнув на траву у кількох дюймах від його обличчя. Майк повернув голову і почав пильно вдивлятися в нього. «Ти є Бог», – радісно сказав він. І відділився від тіла. Розділ тридцять восьмий Полум'я та стовпи диму піднялися вгору і заповнили екран. «Господи!» – благовійно промовила Патті. «Це найкраща кульмінація, яку я коли-небудь бачила». «Так!» – зважено погодилася Беккі. «Сам професор ніколи й не мріяв про кращу!» Ван Тромп сказав дуже тихо, очевидно звертаючись до самого себе. «Блискуче!» Розумно і зі смаком. Хлопчина навіть пішов з розмахом. Джубал поглянув на своїх братів. Він єдиний, хто хоч щось відчув. Джил та Доун робили те, що й завжди, коли були разом. І жодна з них не здавалася схвильованою. Навіть Доркас не плакала, зберігаючи спокій. Замість пекла на екрані з'явився усміхнений щасливий Холідей і сказав. А зараз кілька хвилин для наших друзів на Єлисейських полях, які так люб'язно надали...» Патті вимкнула стерово. «Анна та Дюк повертаються. Я проведу їх через своє, а потім ми пообідаємо». Вона почала було йти, але її зупинив Джубал. «Патті, ти знала, що Майк збирався зробити?» Вона виглядала спантеличиною. «Що?» «Ну, звісно ж, ні, Джубале». Було необхідно чекати на повноту. Ніхто з нас не знав. Вона розвернулася і вийшла. «Джубале!» Джил дивилася на нього. «Джубале, наш любий тату! Будь ласка, зупинися і грокни повноту! Майк не помер! Як він міг померти, якщо нікого не можна вбити? Так само він ніколи не зможе покинути жодного з нас, хто вже грокнув його. Ти є Бог!» «Ти є Бог!» – похмуро повторив він. «Так краще! Ходи сюди, сядь біля нас з доун, посередині!» «Ні-ні, дозвольте мені побути одному!» Він наосліп пішов до своєї кімнати, дозволив собі зайти, замкнув за собою двері і важко притулився обома руками об ліжко. «Мій сину! О, мій сину!» «Я мав померти за тебе». У нього було так багато всього, заради чого варто жити. А старий козел, якого він надто поважав, мав би перестати гавкати, підштовхуючи його до непотрібної марної муки. Якби Майк дав їм щось велике, щось на кшталт стерео чи бінго, але він дав їм істину чи фрагмент істини. А кому цікава істина? Джубал засміявся крізь сльози. Через якийсь час він припинив і те, і інше і стражденні ридання, і гіркий сміх, і взявся щось шукати у своїй дорожній сумці. Він мав з собою те, що хотів. Джубал тримав це при собі у сумці з предметами особистої гігієни, відколи Джо Дуглас пережив удар, нагадавши йому, що вся плоть трава. Що ж, тепер йому випав його власний удар, і він не зміг його витримати. Джубал призначив собі три таблетки, щоб подіяло напевне. Запив їх водою і негайно ліг у ліжко. Скоро біль зникне. Здалеку до нього долетів голос. «Джубале! Я відпочиваю! Не турбуйте мене!» «Джубале! Будь ласка, тату!» «Майк, це ти?» «Прокинься, повнота ще не настала. Ось, дозволь тобі допомогти». Джубал зітхнув. «Добре, Майку». Він дозволив собі допомогти. Пішов у ванну, дозволив підтримувати свою голову, поки його нудило. Прийняв склянку води і промив рот. «Тепер добре?» Добре, синку, дякую. Тоді я маю владнати ще деякі справи. Я люблю тебе, тату. Ти є Бог. Я люблю тебе, майку. Ти є Бог. Джубал ще трохи полежав, привів себе до ладу, переодягнувся, випив трохи бренді, щоб приглушити гіркоту в роті, а потім приєднався до інших. Патті була в кімнаті сама, сиділа перед вимкненою базікалкою. Вона подивилася на нього. «Пообідаєш зараз, Джубале?» «Так, дякую». Вона підійшла до нього. «Це добре. Боюся, що більшість з них просто поїли і розбіглися. Але кожний залишив для тебе поцілунок». Вона передала йому все і одразу, вкупі з своїми власними почуттями. Джубал зрозумів, що це додало йому сил, і розділив її спокійне прийняття. Гіркота зникла. «Ходімо на кухню». Тоні поїхав, а більшість тих, хто лишилися, сидять там. Хоча у будь-якому разі ніхто ніколи не сприймав серйозно його гарчання. Вона зупинилася і спробувала глянути на татуювання, розташоване ззаду на шиї. «Хіба фінальна сцена не змінилася хоч трохи?» Можливо, там з'явився дим? Джубал похмуро погодився, що на його думку так. Хоча сам він не бачив жодних змін. Проте не збирався сперечатися ані лікувати манію Патті. Вона кивнула. Я чекала на це. Я можу бачити все навколо, окрім самої себе. Мені досі потрібне подвійне дзеркало, щоб чітко побачити мою спину. Майк каже, що «мій зір» дасть і такі можливості через деякий час. Але неважливо. У кухні десь із десяток людей байдикували. Хто за столом, хто поблизу. Дюк стояв біля плити над великою каструлькою. «Привіт, бос! Я замовив автобус на 20 місць. Це найбільший з тих, що можуть приземлитися на нашій маленькій платформі. І нам знадобиться ще один, майже такий самий. Для немовлят, памперсів і улюбленців Патті. Добре? Звісно, ми всі повертаємося зараз додому. Якщо вони займуть усі спальні, дівчата могли б постелити у вітальні. Адже цей натовп, ймовірно, з часом подвоїться. Джубалу спало на думку, що йому можуть не дозволити спати самому. Але він не дуже той сперечався. Приємно мати тепле тіло поряд з собою в ліжку навіть якщо в твої наміри не входять якісь особливі дії. О, Господи, він уже забув, як це приємно. Зближення. Не всі. Тім відвезе нас, потім поверне автобус і поїде ненадовго у Техас. Шкіпера Беатріста Свена ми збираємося висадити у Нью-Джерсі. Сем підвів погляд від столу. Ми з Руд збираємося повернутися до дітей, а Саул їде з нами. Може спершу зупинитися у мене? На день чи два? Що ж, можливо. Я поговорю про це з рут. Бос, вставив дюк, як скоро ми зможемо наповнити басейн? Ну, ми ніколи не наповнювали його раніше, ніж у квітні. Але з новими нагрівачами, гадаю, що можемо зробити це будь-коли. Джубал продовжив. Та все одно у нас погана погода. Ще вчора лежав сніг. Бос, дозволь дати тобі підказку. Ця банда може пройти крізь сніговий замет висотою з жирафа і не помітити цього. Лише задля того, щоб поплавати. Крім того, існують і дешевші способи не дати воді замерзнути, аніж ті великі масляні нагрівачі. Джубале? Так, Рут. Ми зупинимося в тебе на день, а можливо й трохи довше. Діти пробачать мені. Хай там як, а я не горю бажанням виконувати материнські обов'язки без паті, яка їх навчає. Джубале, ти ніколи по-справжньому мене не знатимеш, доки не побачиш, як моє волосся плаває довкола мене у воді. Я тоді схожа на місіс, роби, що тобі хочеться. Вважаю, я призначив тобі побачення. Скажіть, а де квадратноголовий? І датчанин? Батрікс теж іще ніколи в мене не була. Вони не могли поїхати так скоро. Я перекажу їм, бос. Патті, чи можуть твої змії трохи побути у чистому, теплому підвалі, доки я не зможу придумати щось краще? Звичайно ж, я не маю на увазі солоденьку булочку. Вона ж людина. Проте не думаю, що кобрам слід повзати будинком. Звісно, Джубале. Ну, Доун, вмієш стенографувати? Їй це не потрібно. – вставила Анна. – Так само, як і мені. – Розумію. Мені слід було б знати краще. Ти вмієш користуватися друкарською машинкою? – Я навчуся, якщо ти хочеш, – відповіла Доун. – Вважаю, що ти вже знайшла роботу. Аж поки десь не відкриється вакансія Верховної Жриці. – Джил, ми нікого не забули? – Ні, бос. За винятком усіх тих, хто вже поїхав, але може завітати до тебе у будь-який час. А може так і зроблять? Я припускав такий варіант. Гніздо номер два завжди до їх та до ваших послуг. Він підійшов до плити і приєднався до Дюка. Пильно глянув на каструлю, в якій щось помішував. У ній було трохи м'ясного бульйону. Хм, Майк? Ага. Дюк набрав трохи у ложку і скуштував. Трохи бракує солі. Так, майку завжди було потрібно трохи приправ. Джубал взяв ложку і скуштував бульйон. Дюк мав рацію. Смак був солодкий. І слід було додати сіль. Але грокнемо його таким, як він є. Хто залишився, щоб розділити? Лише ти. Тоні залишив мене тут з чіткими інструкціями. Помішувати вручну, додавати воду, якщо знадобиться, і чекати на тебе. Не дай йому підгоріти. «Тоді принеси кілька чашок. Ми розділимо і грокнемо разом». «Добре, бос. Дві чашки припливли і опустилися поряд з каструлею. «Майк програв у парі. Він завжди присягався, що переживе мене і приготує з мене страву на святковий стіл у день подяки». «Чи, можливо, жарт з мене? Тому що я побився об заклад, а тепер не можу забрати виграш». «Ти виграв лише через непорозуміння». Розділи це на дві частини. Дюк так і зробив. Джубал підняв свою чашку. Розділімо. Станьмо ще ближчими. Вони повільно пили бульйон, розтягували його, насолоджувалися смаком, вшанували, пестили та грокали свого благодійника. Джубал несподівано для себе усвідомив, що попри те, що він був переповнений емоціями, це було спокійне щастя яке нанесло сліз. Яким же приємним та сором'язливим хлопчаком був його син, коли він вперше його побачив. Він так хотів подобатися, був такий наївний у своїх маленьких помилках, і яким же гордим і сильним він став, не втративши при цьому своєї янгольської невинності. «Я нарешті грокнув тебе, синку, і не підведу тебе». Патті залишила для нього обід. Джубал сів і взявся до їжі. Голодний, наче від сніданку, минуло кілька днів. Сем говорив. «Я розказував Саулу, що Грокнув, що немає потреби змінювати плани. Ми продовжимо свою справу. Якщо ти маєш правильний товар, твій бізнес зростатиме навіть попри те, що засновник відійшов». «Я не згоден», – заперечив Саул. Ви з Руд заснуєте один храм, а ми інший. Але нам знадобиться час, щоб накопичити капітал. Це тобі не відкрити магазин на розі вулиці. Потрібні сцена та обладнання. А це означає гроші. Я вже не говорю про такі речі, як оплата року чи двох перебування на Марсі для Стінки та Мар'ям. А це просто необхідно. Все правильно. Хто ж сперечається? Ми чекаємо на повноту... «І рушаємо вперед!» Несподівано заговорив Джубал. «Гроші – це не проблема!» «Як так, Джубале?» «Як юрист я не повинен це казати, але як водний брат я роблю те, що грокою як правильне. Секунду. Анно?» «Так, бос. Купи те місце, де вони забили майка. А краще десь 50 футів навколо нього». «Бос, це місце – це громадська паркова дорога. У радіусі 50 футів ми відріжемо частину громадської дороги та фрагмент землі-готелю. Не сперечайся!» «Я не сперечаюся, а вказую факти. Вибач, вони продаватимуться. Вони змінять маршрут дороги. Прокляття, якщо їм правильно заламати руки, вони подарують цю землю. А заламувати буде сам Джо Дуглас, я так гадаю». І Джо Дуглас забере з моргу те, що лишилося, коли ці упері з ним покінчили. І ми поховаємо його прямо на тому ж місці, скажімо, через рік. З риданням всього міста. І копи, які не захистили його сьогодні, стоятимуть там у почесному караулі. Що поставити на могилі? Каріатиду, що впала? Ні, Майк був достатньо сильний для свого каменю. Русаленька. Це було б краще. Але її не зрозуміють. Можливо, портретну скульптуру самого Майка, коли він сказав їм «Подивіться на мене, я людський син». Якщо цього не сфотографував Дюк, фото дадуть нові світові. І, можливо, знайдеться хтось з братів із іскоркою Родена в душі, які зможуть зробити все правильно і нічого не зіпсувати. Ми поховаємо його просто неба і не закопуватимемо у землю і дозволимо хробакам та лагідним дощам грокнути його. Я грокаю, що Майк би цього хотів. Анна, щойно ми дістанемося дому, я хочу поговорити з Джо Дугласом. Так, бос, ми грокаємо з тобою. Тепер щодо всього іншого. Він розповів їм про заповіт Майка. Тож ви бачите, що кожен з вас щонайменше мільйонер. Точніше, я сказати не можу, бо останнім часом не оцінював його майно. Але знаю, що навіть після вирахування податків це буде більше, ніж один мільйон. І жодних конкурентів. Грокою, що ви витратите їх на потреби храму та подібні речі. Але вам ніщо не заважає купувати яхти, якщо ви цього забажаєте. Отак, Джо Дуглас залишається менеджером для усіх спадкоємців. Його платня залишається такою ж. Але я грокою, що Джо довго не протягне. А після цього управління ляже на плечі Бена Кекстона. «Бене!» Кекстон знизав плечима. «Не від мого імені. Я грокаю, що найму якогось справжнього бізнесмена. На ім'я Саул». Домовились. Але з цим доведеться трохи зачекати. Але ніхто не насмілиться оскаржити цей заповіт. «Майк подбав про це. Ось побачите. Як скоро ми можемо звідси виїхати?» «Рахунок оплатили?» «Джубале», – м'яко сказав Бен. «Ми, власники цього готелю». Через певний час вони вже вилетіли звідти, без жодних проблем з боку поліції. Місто заспокоїлося так само швидко, як розбурхалося напередодні. Джубал сів попереду, поряд зі стінки Махмудом, і розслабився. Він відчував, що він невтомлений, не нещасний, і навіть не наляканий тим, що повертається до свого лігвиська. Він обговорював з Махмудом його плани полетіти на Марс щоб покращити знання мови. Джубал із задоволенням дізнався, що Махмуд планує закінчувати роботу над словником, яку оцінив у рік, включно з перевіркою точності написання фонем. Джубал насуплено сказав, «Припускаю, що мені доведеться вивчити цей надокучливий матеріал, лише для того, щоб зрозуміти, про що ж базікують навколо мене». «Як ти грокаєш, брате?» Але я не погоджуся на призначені уроки та регулярні шкільні заняття. Я працюватиму так, як мені буде зручно. Я так завжди робив». Махмуд певний час помовчав. «Джубале, ми використовували уроки та розклади у храмі тому, що мали справу з групами. Але дехто відвідував індивідуальні заняття. Саме це мені й потрібно. Анна, наприклад, зайшла значно далі, ніж здається». З її абсолютною пам'яттю вона вивчила марсіанську одразу ж, пов'язуючись у взаєморозумінні з Майком. «Що ж, у мене немає такої пам'яті. І Майк тепер теж недоступний». «Так, але є Анна. І якщо ти не опиратимешся, Доун може поєднати тебе у взаєморозумінні з Анною, якщо ти їй це дозволиш. І це вже не знадобиться під час другого уроку». Далі Анна зможе впоратися з цим сама, і ти почнеш думати марсіанською вже за кілька календарних днів. Ну, трохи довше за суб'єктивним часом, але кому до цього яке діло? Махмуд скоса глянув на нього. Тобі сподобається розминка? Джубал роздратовано пробурчав. Ти гидючий, злий, розпусний араб, а крім цього ти вкрав одну з моїх кращих секретарок. За що я вічно перед тобою в боргу. Але ти не втратив її назавжди. Вона теж даватиме тобі уроки. Навіть наполягатиме на цьому. Тепер йди, знайди собі інше місце, я хочу подумати. Трохи пізніше він вигукнув. Сюди! До нього підійшла Доркас і сіла поруч. Диктофон був на поготові. Він глянув на неї перед тим, як розпочати роботу. Дитинку, ти виглядаєш навіть щасливішою, ніж завжди. Сяєш. Дорка мрійливо промовила. Я вирішила, що назву його Денніс. Джубал кивнув. Підходить. Чудово пасує. Знач... Значення дійсно підходило. Навіть якщо вона заплуталася з батьківством, подумав він. Настрій робочий? О, так. Самопочуття чудове. Починай. Стереоп'єса. Схематичний конспект. Робоча назва – Марсіанин на ім'я Сміт. Початок. Збільшені зображення Марса. Слайдшоу архівних світлин. Потім наближення. Зйомка декорації схожої на приблизне місце посадки посланниці. Космічний корабель знятий із середньої відстані. Відтворені за фотографіями фігури Марсіан. Сцена змінюється. Інтер'єр космічного корабля. На хірургічному столі лежить жінка. Вона випрямилася на Розділ 39. Вирок щодо третьої планети від Сонця вже не викликав сумнівів. Старішини четвертої планети не володіли всезнанням. і по-своєму вони були такі ж провінційні, як і люди. Грокаючи світ за своїми місцевими цінностями, навіть за допомоги найвищої логіки, вони були впевнені, що з часом зрозуміють невеліковну неправильність у зайнятих, неспокійних, сварливих людських істотах на третій планеті. Неправильність, яка вимагала б відсіювання. Щойно вони це грокнуть, вшанують та зненавидять. Але до того часу, як вони повільно почали це розуміти, Виявилося, що дуже малоймовірно, те, що старішини насправді здатні знищити цю дивну, таку складну расу. Небезпека з її боку була до такої міри незначна, що ті, хто займався третьою планетою, вирішили не витрачати на неї ні найменшої частки вічності. Але тільки не Фостер Дігбі. Його помічник підняв погляд. «Так, Фостере». «Мене не буде кілька ер. Маю спеціальне відрядження. Хочу, щоб ти познайомився зі своїм новим директором». Фостер повернувся і промовив. «Майкле, це Архангел Дігбі, твій помічник. Він знає, де що лежить у майстерні. І ти побачиш, як активно він допомагатиме тобі в усьому, що ти вирішиш зробити». «О, ми знайдемо спільну мову», – запевнив його архангел Майкл. І звернувся до Дігбі. «Ми не зустрічалися раніше?» Дігбі відповів. «Ні, не пам'ятаю. Звісно, після всіх цих перевтілень...» Він знизав плечима. «Неважливо. Ти є Бог». «Ти є Бог», – відповів Дігбі. Фостер промовив. «Оближте, будь ласка, формальності. Я залишаю вам купу роботи. І не думайте, що ви зможете виконувати її протягом цілої вічності. Звичайно ж. Ти є Бог. А хто ні? Він пішов, а Майк відсунув німб і став до роботи. Він бачив, як багато змін йому слід було втілити. Кінець.